Laude dhe falëndërimet i takojnë vetëm Zotit ton Allahut subhanahu wa ta'ala. Zotin ton Allahun ne falënderojmë edhe vetëm për i dhëti falë dhe ndihmë kërkuar dhersa salavatet dhe selamet me pejgamberin e zgjedhur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij, besnikët, me familjen e tij të ndarshme, me gratë e tij, të pastërtat dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij me të mira dal në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar gazë, jemi në ditën e dytë të Ramazanit. Do të vazhdojmë të ndajmë në njësa minuta Që shfletojmë Dishkan nga historit E njerëzve me ndikim në histori Historit e cilat Allahu Subhanehu E te ala i ka lafdruar Në librën e ti Përmendëm në ligëratën e parë Rëndësine e rënekut Rëndësine e modelit Rëndësine Që njeri u të ketë dikant të cilin e ndjek Dhe e merë për shembul Në jetën dhe vëpërnëtarit e ti Andaj sot Në njerëzve Me leinë Zoti i Të Barikë dhe Të Allahu, do flasim për një personalitet shumë të lartë, i cili ne ka regjistruar historia dhe ka qenë njëri nga burimet e dijes dhe fesë, dëllurimit dhe, dhe asketizmit dhe njohjes së Allahut subhanahu wa taala. Njëri i cili Zoti Jonë të Barikë dhe Të Allahu, mjetet e autoritetit të kësaj dhunjaje ja ka shujt dhe pastaj ja ka dhënë mjetet tjera Këtë cilat Allahu Gjellë Gjellalu hua jep djetarëve Ka qenë në ropë Tek një grua prej mekës Ska qenë njëri me fis Nuk i dijet fis i ku përfundon i tina Por dijet ilme i ti ku përfundon Andaj shumë prej djetarëve kanë thanë Ne nuk e dim kë njëri Kue ka zanafillën dhe farën e fundit Por e dim se ilme i ti përfundon të pengamberi jonë Salallahu aleyhi ve sellem Thot Imam dhe hebiju në librën e tina Në të të të të të të të të të t të historisë biografive të muslimanëve thot ata ibn Abi Rabah thot është ata ibn Abi Rabah el Imamu Sheikhul Islam thot kaqen Imam Sheikhul Islam dhe Sheikhul Islam është një titull do të cilin nuk e gëzon çdo njeri pasi njeri i cili e përfshin ilmin e fejes në tërsim pra nat tërsim dhe kudretin e njerëzor Fatima më dhehebiyu Allah e me shiro Sheikhu l-Islam Mufti l-haram Ka qenë muftia i hareni Muftia i mekës Ebu Muhammed al-Qurashi Mawlahumul Mekki Fatima më dhehebiyu Rahmetullahi alai është njër me novëkan Ebu Muhammed Mawlahumul Mekki Ka qenë rob Dhe këti tu Mawlahum Apo me ulem, apo me uali është një titulli cili Nëse njëri u shërop E pasaj glirohët Për kacohët të ajfis Të ki cili është liruar Apo të një, aj njëri cili E ka lirua Thotimëm dhe hebiju Ka qeni lindur Në një vend të Quajtur gjenet Në një pjesë të jemenit është rritur në mek Dhe ka lindur Në kohën e khilafetit e Othman ibn Jafanit Radi Allahu Andikun nga vitin 27 I hijrit të pengamberit tonë Sallallahu a.s. Ata ibn Ebi Rabah është njeri cili ka taku 200 sahabët Shë ka përmen vetë Ata ibn Rabah Pra ti taku ishë 200 sahabët pengamberit Sallallahu a.s. është një epitet të cilin Musliman të parë E kanë kërkuë E kanë qmuë و الجزنيري <تصفيق> يذيل كغزوكت ابيتت اضا يgallon بيش تمام. فوت امام الذهبيو دو بهاشويت سيرن اتينا و بيوغرافيا التينا فوت حدث عن عائشة و ام سلمة و ام هان و ابي هريرة و ابن عباس و ابن عباس و حكيم بن هشام و رافع بن خدي و زيد بن ارقط و زيد بن خالد الجهني و صفوان بن امية و ابن زبير و عبد الله بن امر و ابن عمر و جابر و معاوية و ابي سعيد u edde timin sahaba thot imam adabi ata ja ka tregu hadithe dhe ka porciella ilm nga hajha naona besimtar um musalad um mihal abi huraira ibn abose eto ti prej sahove te peigamberi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn amr abdullah ibn umar nga jabirin nga muawie nga abi said dhe nje numer te madh te shokove te peigamberit sallallahu alaihi wasallam do kto Neve do të ndalëm e në fund që të rëndisin disa prej dobive Këtu duhet të kemi për asysh Se vetëm të këtytul Hadethe anë sahabe Ka kazu elm për sahabeve Këdhe ngrit një rihun lartë Këdhe ngrit një rihun lartë Nërsa ka tregu elm për e tina Një numër i ma për i djetarve Ka përmen imam dhe e biu Mbi 60 djetar të të qmuar Thesat ka në kazu elm Dhe kanë mërë ilm nga ata ibn ebirabah Në e vëtët i përmendit vetëm disa për e tërë Ka të regu ilm për ata ibn ebirabah Atësët e kanë mërë ilm për e këtina është Mujahid ibn Gjabr Njëri i mad I cili ka të regu të tëfsirën e Quranit Allahu Jelle Jelaluhu Amr ibn Dinar Zuhri Qatada Amr ibn Shuaid Malik Hakim ibn Utejbe Selamet Selamet ubn Kuhej qamesh Abu Ayub al-Sikhtiyani Matar al-Warraq Mansur ibn Jazaan Mansur ibn al-Mu'tamar Yahya ibn Abi Kathir e shum me shum ritetut e cilat kush e njeh hadithin e pejgamberit alayhisallatu wasallam e kupton sekretin e ilmit i hadithit pejgamberit alayhisallatu wasallam niranga lidhjet e kan ata ibn Abi Rabah ndersa nga dietar e njohu se te kan tregu ilm nga Ata ibn Abi Rabah dhe an janë taku me Ata ibn Ebi Rabah është njor, Amman, ebu Hanifete, imam i njohur Ibn Aman Abu Hanifata rahmetullahi alayh. Fadhiman Zehibiu kam dëgjuar disa nearë studijes duke përshkruar ata Ibn Ebi Rabah. Përshkrimi ata Ibn Ebi Rabah është përshkrimi i cili do të na duot kur takohet Sulejmani ibn Abdul Malik, nearinga khalifat e e shtetit Umayyad. Kërë janë taku me ata i më një ebi rabahin në, në haqë Thëtë imam i më në gëthiri Lisabre djetare e kam përshkluar Ata i më një ebi rabahin në formën fizike Kanë tanë Kene ata unë eswede Ka qenë ataja eswet Auar Me njësi ka pa, njësi nuk ka pa Aftas E ka pas mundën shumë të shtypër E shëlle aaraj Ka qenë me një dorë të paralizuar dhe ka calu nuk ka mujt me ec drejt dhe ne fundin e jeteses te tij amje tersisht esh verbrua wa kana thiqatan me jet ta kaqen nga kategoria thiqa kur thoin dijetar per dikan thiqa esht i pa i pa diskutushsh i besuesh ne nivelin qe sdiskutohet fatihen ka qen faqi aliman dijetor ke thirul hadith ka qen me shum hadith Dhe në formën fizike Thuët që ka qenë Pa flok, pos disa Prej qimeve të, të pakta Pra forma fizike e ti Ska qenë e pa, e pashme Ska qenë e hishme Pra dhe thuët që ka qenë Pra e, i I mbilur kështu në vet veti Pra jo, jo me pamje të, të jashtë Pra kjo është forma e ti fizike Thot khali Khali të mën e bina ufë nga ataya ka thana atay ibni ebi rabah kam takuar 200 nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ra 200 shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i, ta, i ka takuar ata ibnu ebi rabah i cili u tilçul nga shi, e, imam dhahebiu el imam shejkhul islam imam që përmendëm irneku që ne ndjekim cemtari dhe shejkhul islam ra hoja islam këtë titull nuk i jepot çdo njeriu Thot, imam dhe ebi ju Nga ebu Hanifja Rahim e Hullah Nga sajbu Hanifja Ashtakua me këtë njëri Thot, nuk kam par Njëri Më me vlera Se ata Ibn e Birabah Nuk kam par njëri Më të sinqer Dhe më besnik Në dijen e ti Se ata Ibn e Birabah Nuk i, i kam dhanë në diqka Nga logika imë Nga me një gja ime Nga trajti me te mija Në përmjet analogjis Vetëm se më ka Më është kunder përgjigjur Me hadith nga pengamberi Sallallahu aleyhi Vesellem Deri sa më ka thangë I ka mbi kach dhe kach Mija hadithe Nga pengamberi Sallallahu aleyhi Vesellem Pra thote bo anife Lera ata ibn ebirabahit Ku shifët Nga se kur kam polemizu Për një mesela Apo për një tjetër Atajni bir e birabah kursësh për tijën mendjen e tij. Gjithmonë i ka thënë, në këtë meselë që ka vëdu kështu, ka thënë pejgamberi se s'e lëm kështu. Këtë meselë që ka vëdu kështu, ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam, kështu, Fad Ebu Hanifa nuk ma, një meselë, ma ka lënë ndonjë meselë, vetëm se më të mashë për tij me hadithe dhe e ka treguar se ka kështu kaç brej për haditheve të përmendur nga pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Fad Imam Owza'i, një nga drejtarëve të mëdhej të muslimanëve, duke e poshkuar Realitetin e dhe vëqëmëris dhe pranimin të Allahu të barekja vëtala Thët e uza iju Mata ata Jou me matë Kandrujet ataja Qatë ditë që qa kandrujet Wa hua ardba ehlil ardi Indë nësë Ka qenë njeri mëj pranushëm Të kretë banor të tokës Wa ma kena jesh hedu me gjlisehu Illa tisatun Au themanjetun Nërsa në me gjlisën e ti kanë mor pjesë ose ta persona ose jo çka do të dezahui mëjesht se kanë planuar kët tokën banorët e tokës që do ta shohim se nami i tij e ka e ka kap kret tokën e muslimanëve derse në mëjlisin e tij kanë marr pjesë në xerat 8 deri në 9 90 kjo argumenton çdo data nxjerr mirë nga nga dovit se kabulli pranimit e Zotit nuk është nëpërmjet numrit ë uh, shikushmërisë Fëqisë se për cilës Duartë rëkitje dhe Ekshtë të mëralë Por është një gjëjë cilë është sekretë mësë teje Dhe Allahu Subhanahu Thotë Abdul Aziz i Murafi Osh pyretur Ataja për një meselë Dhe ka thënë Nuk e di I thënë ati Atëherë në të rëgothë si e shëmë më mendjën të anë Për ka thënë nuk e di me hadit për nga mberit Salallahu aleyhi Atëherë ka thënë ataj e më në rabahë Inni estahimin Allahi Enjudana fil ardhi birraji Ka thonu në në vjenë tur Dhe ka mare prej Allahu te barek e vëtjala Që në tokën e Zotit Të merët për fej logika ime Kur s'ka basë hadit për nga mberit së vësëllem Qëka du të me vol? Du të me heshë Dhe i sa të ba të qartë Cila është në harmonime Rrugën e për nga mberit së vësëllem Dhe sa shpreja ata e cila është Më në vjenë tur Qërë Të japë, mendimin, temë Nga logika ime E ajo të merët përfej në tokën E që dhe dukë është tokë a ime Po është tokë Allahut të bareke Vë të are Pasaj thot, i më gjurejq Thonë të ata I në rëgjulele ju hadithu një bi hadith Kjo është prej modestis dhe Thjeshtis Së malë të ata e bi rabah, rabah Thot, vërtejt njëri Ma ka dhë një hadith Nga pengamberi sallallahu aleyhi sallallahu Thë unë si tulleh Kë e në një lembë esma'hu Më ka dhoni një një hadith Dhe unë e drejtojmë ka aj dhe e dëgjoj Me heshtje të plot Dhe si kur, kur se kam dëgju atë hadith Ndërsa unë e hadithin në realitet E kam dëgju para se mulinda Kërgumenton për thjeshtësin Dhe modestin e madhe që e kam pas në për cilin e e ai me çdo gabon do një tri, do një nxans, do një talebe, ka dashur të drejguaj një hadith pejgamberit aleyhis sallatu selam, që e ka shfaqur vetëm sikur po e dëgjon hadithin për parën e hat. Për sa do realitetun e kisha dëgjuar hadithin para se më lind, para se më lind ai. Thot Yahya al-Qattan, në Sufyan ibn Uyaina kanë dëgjuar një, kanë dëgjuar një ata ibn Abi Rabah, Sheikhul Islam, Imamul Muslimin, Navitin 115 të Hijrit apo 114 të Hijrit është e polemik mes ndërtarve kur kanë ndrujet, thotë mëmdhëhebiu, më afërt ta është fjala e Yahya ibn al-Qattan dhe Sufian ibn Uyene të cilët thonë se atoja kanë ndrujet në në vitin 114 të Hijrit. Përkëjt anjërorët e jetës së tij janë shumëta, ne do t'i përmendim disa disa për i tërë. Për njëjarjeve të cilat argumentojnë për vlerën e burrave, është kur ata ekspozohen për autoritetin. Ata e bërë e birabah në një prej viteve bënd të haqë. Dësa haqëji, ata e bërë e birabah ka lëmbi 70 haqë. Ata e bërë 70 haqë në qabën e Allahu të barike vëtë alë. Në njën nga vitët e haxhit në xilafetin e Sulejman ibn Abdul Malik blei dorë njerëzit muslimanë të për ta bëu haxin në shtëpinë e Allahut te bareke u taala dhe në këtë hax marrpi Sulejman ibn Abdul Malik Sulejman ibn Abdul Malik ishte nga xulefat e muslimanëve të cilët bazën e kishin në në Damask iishin në në Shahb Vienne Mek ve ish ehramin sekret muslimanë Dhe delme Me i kryje Ceremonite e haqit Me veti me dydjem Dydjem të tina Derisa ju afrohet ati me zlisit Kër e ishte ata e mjë ebirabah Dhe ju thotan tëne Kër e keni shoku në juve Arapti thonë shokin e juve Edhe për hoqën Edhe për mësusin Për, atë, për e, nga kondi i Shqoqërimit të shumët me ta Dhe i kanë dhanë është duke u falë Në filan vene Shunë khalifja Krietari i pari muslimane Dhe si di ka nejtë njërzit gati Për shfarë të që ka pas Dëshirë Shkon dhe e kërkon ata i më ebirabah Në gjami në vendi ku është duke u falë Afrot Khalifja dhe e prit Dhe e kërin namazin Njërzit i dojnë shloja rrugën Suleimanet Khalifës muslimaneve Dërsa i qëtësoj njërzit dhe ju jo thot Jo, leni njërzit Nga se në këtë vendë Nuk afrojemi të Allahu me pozita Kur afrojemi me Me do vëshmëritë Allahu të bareke U e te ale Pastaj e pret dheri sa e krin Namazin Ndërsa namazin atajbë një ebirabah Djetarë kërë e kam përshkujt Namazin atajbë një ebirabah Kanë thonë këne je griku Fisë sugjudi vërruku U gjitë të në sugjud A rapti thonë gjitë të diçka kërë e zga atë shumë U gjitë të në sugjud Se si njësë kanonë kur qohot ki apo shkon në rrugë dhe do të ndër njerëz kur kur çohet këy prej prej rukuaz e prit derisa ia jap selam dhe i udin of dhe ata ibn e birabah nuk bën ndonjë gjest me argumentuse ka alxalifia vetëm se kthehet nga nga ata kthehet nga ata dhe shikojnë dy djemtë të Sulejmanit kët njerëj nuk e din kush është po e shohin se baba i tij po e kërkon po nuk ja udin ë Tëshia e ata i në El-Abah. E shikojnë i zi. Ska flok i ngrysur vetveti me hunden e shtypur dhe i zi kanë vonëtar i zi korb. Ju ye selam ata i në El-Abah filmi i Sulejmani pasagjet e tij eksumerad dhe kia u thën, ja u thën ja selam. Po kemi ardhmë të pytet për ceremoninë të haxhit. Mesela por mesela. Ktu çka do të më vao? Ktu çka do të më vao? Ktu çka do të më vao? Dhe ju porrgjigjet ata ibn e rabah fi kulli mes'alatin bi kulli tafasilia. Ju porrgjigjat ata ibn e rabah, çdo meselë me këta detalet, me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ro, pra, vjen këtu e ban e hramin se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çu këtu. Vjen këtu e ban këtë vepër se ka thënë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam çu këtu. Dhe sa çuditë njerëzit se si u zhditën gjithë këto detale duke mos e përzi njëra me tjetërën dhe në gjithë një anën duke u përgjithë me hadith për nga më verit salallahu aleyhi wasallam da më për e me zlisit Suleman ibn Abdul Melik khalifja muslimaneve dhe e cilë për për punët e tëre e dëgjojnë një njeri duke thirë dhe duke thonë në haqë nuk gudzan të jebë fetfa askush pos ata ibn ebirabah e dëgjojnë dy djemë të khalifës Sulemanit dhe i thojnë babës vetë O babë, si ka mundësi Dikush me pretendu Se nuk jep në haqë fëtë fa Pos ata ibn ebirabah Nërsa na shkuam dhe një njeri I cili asë nuk u qunë kam për ty Asë nuk ishte njeri me fa Dhe na u përgjigj me sedat e haqët Ata rrë i thot Suleman ibn Abdul Melik Djemë vetë ti Thot o djemë të mirë Ata qka e pat jo I cili përgjigjëj Në qeshet e haqët Dhe e patë në në qmimin tonë para ti Rështë qiko Suleman i mjabdull Melik I cili kishte hashje Njërës e cilët e ruanin Rëthe përqar A i me njit lëvizur kishte me bërë Qëtë dëshiron të Dhe e patë në në qmimin tonë para tina Thotë ki njeri Qka ne e pytëm është trashikimtar i ilmi të Abdulla ibn Abbasit Radhi Allahu an Thotë dhe ju thashë Ky tetësinë e pat, ky ishte ata ibni e Birabah. Ky tetësinë e pat ishte ata ibni e Birabah. Pasaju ka than, o djemtë mi, të allemul ilm, kërkonë ilmin, mbushuni me ilm, marrni dijen, fa il fa el ilm yashruf ya u yashruf al wadia. Vërtet ilmi engrita as ka opozit. Rabb, të do shoh me e kaliru gruaja, ka qen Rabb Pra, izme qartë e një gruaje, ilmi dhëtë e ngrit njërin pa pozit, pa fis, wa jem buhul khamil, dhe ati cili kur në bënja s'kish pas mundësime u njoft, e ban të njohur ilmi. Wa ja'lul e rikau ala meratib il muluk, dhe ilmi e ban robin mët autoritet shëm, se sa vetë vet mretrit dhe khalifët. A dhe kë ishte... Ata Ibni Ebirabah Në a, raport me Me mbretëm Ata Ibni Ebirabah Djetarë kanë shumë shumë Ka përmeni Ibnu Kethiri Ka përmeni Mamdhehe Biu Ka përmeni në tabakat Ibnu Saadi Eksu më rratë djetarë të mdojtë të muslimanëve Ka përmeni shumë gjari njërë dhe të përmeni më Disa, disa përre tëre Ata Ibni Ebirabah Ishte menajusi Dhe rënditësi Mëj mirë i kohësë të ti Ditën dhe natën e ti e ndante në tri pjes Pjesën e par I bandë të hizmet Pra Asaj të sënë Ishte ropë të kajon Zonjës e ti Pjesën e dy Bandë të ibadet Zhytej në ibadet Dhe pjesën e trejt E ndante për kërkimin e ilmi Dukë i kërkuve me zlisët E sahabëve të pengamberit Salallahu aleyhi vësë Dësët i përmendëm se ka morë Ilm për i tëre Një ditë për i ditëve Zonja e vetë Ajo e cila ishte E shërbyjera prejanës të ti E, e shëf zelin e madhë në ilm Dhe i badet Dhe e shëf zelin e madhë në hizmetin që jabane Mirë po e shëf se hizmeti isa Që jabane asaj E pengon në arritjen E kërkimit të ilmi Dhe i thot një ditë për i ditëve Unë e kumë pa zelin tanë E dije dëshirën tanë e për ilm E di dëshirën të anë për ibadet Andoj thët unë të liroj ty Për hirtë Allahut të bare kjo e të ala Dhe shpresoj që me këtë lirim Ti bëjsh dobi muslimanë Pra e liron për hirtë Allahut të bare kjo e të ala Dhe nga jo dit Ata ibn Ebirabah E merë haremin e muslimanëve Mejken e muslimanëve Vend qëndrim dhe vend euh, banim të vëdvejtës Pra ati e tonë dhe dhe dhe se kanë tonë djetartë Kene firashul haram Ka qenë vendi ku ka flet Ata i ebirabah 20 vite në 20 vite në haram Gjare tjera Se di kam bormen djetar Në konteksin e Ata ibirabahit Ka qenë Hadith nëse ka transmitu Muhammed ibn Suka Një dit për didi ju ka të regua Dersë gjematit të ti Ka thana tja u të regoj një ilm Dhe se ne kam të rëshibun nga atajbë një ebirabah Një fjale cila të në kohën në bandubi Kanë thonë po Ka thonë, ka thonë atajbë një ebirabah Një ditë për e ditëve O Djali vla u tem Kjo shpreje cila është shpreje për gdhelë Se në kuptimin e mitësis Dhe kjo skem Argumenton se atajbë një ebirabah Gjithë mënë kur ka folë O ka ka dhu hadith O ka ka dhu tefsir të Kur'an dhe hadith Ka thonë Obi, o djali vla i vllajtim. Ata duzet kanë chim paranave, kush janë paranave? Sahabet e pejgamberisë sa selam dhe pejgamberi. Ata duzet kanë chim paranave e urrënin fjalën e tepërt, fjalën e panevojshme. Fudulul kelam i thon çdo fjalë e cila është e panevojshme. Dhe i thavë, "E çka është fjala e tepërt?" Ju tha, "Po pra, para mendoj ato e mia birabah, çka ka vendos të fjalë të tepërta. Kjo që njerëzit Andaneve të duhet të anënvizojmë, të të reqim një paralele, se këto skena nuk kuptohën në të zakonqmën e tonë, në standardin tonë, në ato që ka njërës sot e kam bëhë kriterë, nga se kjo është pa mënë mënë e pa mënqmën në botën e të sinë njërës i të jetoj. Thot, tha ataja, fjale e tepër në botë kuptimin e sahabe dhe atësit ka qenë paraneve, ka qenë, gjdo se në jasht talibrit e Allahut është fjale e tepër. Zhdo san yas ta hadith peigamberi sallallahu alaihi wasallam or yurwa o yudra os e tepur. Çdo hadith që nuk i studiohet zinxhiri apo kuptimi është e tepur. Por ki leje me studiu hadithin a vërtetohet dha te peigamberi sallallahu alaihi wasallam do cili është kuptimi. Jashta kësaj është e tepur. Apo një urdhër për të mirë dhe ndalim nga e keqja. Çdo urdhër i mirë dhe ndalim nga e keqja nuk llogaritet fjalë tepur. Apo, një kërkim e ilmit që t'afrante Allah u të bare kjo e talë. Nëse t'je studion Kur'anit, studion hadithit, studion dispozitat e ves, e nuk më gërritët prej fjallës të tepër. Apo, ka than, një nevoj të kësaj bote që do mos doshmërisht e kime me e than. Sigur përshemu ka than djetar që që ka ardhjim të, të imam shafje iju, kur du ishë mi than, shqicit, më abjekta, sa kushton ekstëmëral. Për gjerat së të quen dharudhijat, pa tjetër. Bjerë e këta, ta blej këta ekstomerar Ka dhënë dhe gjithë shka përve cëksaj Logaritet e tepër Pro të ata e bërë e bërë abah Qa ka qenë për me fol e lejume Libri Allah Hadithi për nga me Urdrimi në të mirë Dalimi nga e keqja Kombinimi këtër e se si elmë Dhe kërki me blejri shka Apo du është me fol e shka pa tjetër kër pyjtësh Pasaj ka thënë ata e bërë e bërë abah E të në kirun A ju vjene që ditë A ju dukët shumë e qudeqme që ju Mësë me folë posë kërë kërë kërë kërë në nevoja për, për ilm Ka thënë Dëgjën e fjallën Allahu të barëke Inna alejkum le hafidhim Kiramen katibim Ka thënë Allahu gjelë gjelalu Huna ansorën infitar Vërtejt ju keni kujdestar Hafidhim Kërë melacheve Kiramen katibim Ata janë ndërshëm Kiram bujarë Tësit e zbatojnë urdhin kاتبim çka do të bën robi ata e shkruajë wa ma anna ma'a kulli minkum malakayn ve zhdunjani për juve ai ka nga dy melek majtas dhe djastas ka than Allahu te bareke ve teala ani li yemini wa ani shimali qa'id ndjaftas dhe majtas ju rringa melek ma yelfidu min qawlin illa ladayhi raqib adid nuk e shpreh njeriu një fjalë e nxjerr nga goja vetëm se dikush irin gati për tja shkryuar andaj ata e më një ebirabah jeshtë të këtyre pikave e shift të të ndaluar me folë Libri Allah, hadidi për nga meri të lejtë salatu sëlam urdhë i për të minë ndalimin nga e keqia dhe me e, emsu ilmin që të afrënda Allah u të bare keve tjala dhe nevojër e përditshme të, të jetës gjithashtu prej rastet dhe së të i transmitojnë djetarët Se sa ka pasë ndikim të fuqishëm Si shembul dhe i rënek Ata im një ebirabah Kanë thonë se gjithë njeri cili ka jetun Qfar do zanatin meke Ka porfitun nga ata im një ebirabah Transmetohet Kjo njërë transmitohet nga disa djetar Se njëri për i djetarve Të Iraku Ka shku me bëhaq Dhe është e një orë Se djetarët se tjetojnë larg mekës Nuk i din ciremonit si njërës të mejkës Dhe të medimit, veç anërisht mejkës E sajëve i venit tërë Që mund ne vedim se në haqë Ka disa venës të duhet vizitohen Mina, Muzdelife, Arafe, Safa dhe Merua Ekshtë të Merad, Gjemarat Kitë këto gjëra Ti i kije në fëdërafi Por jëtë qarë Me ke litë i din me, me detale Andaj, shekë vësëmë të i mije Për disa gabimet të i bni hazmit Në uh, shpjegimin e ciremonimet të haqët Ka thonë i falët i bëni Hazmit Këto gabime Dhe që janë të mëlloja Ka thonë se kur s'ka bo haqë Njëri që ka se ka vizitu një ven S'më të fa përshku i qëko këtu shko ati Thot e, Njëri pridjetarë dhe kanë shku me bo haqë Aqë shumë Do mëllonë është ka ndikimi fuqishëm i atas Dhe Ka shku e tek Ajë cili I therte në kuptimin I qethëte I qëthë të flokët e hajjive dhe umrejive Edhe është ullë për të qëthë flokët Kër është ullë për të qëthë flokët Këtë jetar është që ditë se si ka mundësi një berber I cili qëthë flokë Mi ditë këto meselit e hajjit ma shumë se një faqij Iraku, një alim i Iraku I ka thanë Përsa i qëthë flokët Ka thanë Allahu të uzoft Ne jemi në hajjë Po i bajmë adhurim Allahute bare kevëta Nga se qëthja e flokë është pjese adhurimit Ka thamë nuk pyjtët për nadhurime sa Ka thamë po sa të kesh mundësi Dhe kjo është që dit me këtë përgjëvab Mon Në zakon që nështë sa pare i qëthë Po kjo i ka thamë Allahute zovë nuk dush me vetë Kështu se kjo është adhurim Po sa të kesh mundësi Pastaj thotë uturprova dhe ulla Dhe ulla Jo nga Nga kibla Nga kibla Dhe më tha, këtha unë nga kibla Allahu të uzov Tha mu shtu turpin bitur Nëse nuk e të isha qyshme Qyshme vepruhe Pastaj, u ulla dhe jadhash Anën ti me të majt Dhe më tha Këthemat djathër Dhe ja këtheve Pastaj filloj Me më qeth Me i qeth flok Dhe unë e pori dhe po e shikoj Tha, pse pori i heshtu Këp birë, ban të këp birë Po ty ban të këp birë une Unë të qethi Dhe fillovë me bo të këp birë Dhe fillovë me, me bo të këp birë Kër unë grita për me shkue Më tha, ku jetu shku? Tha i thashe kryta Tha fali dyre qate pas qethis Fali dyre qate pas, pas qethis Dhe kështu do mënon Ky i cili e qethë këtë imam të Irakut Dhe si të thujë se ka qenë në umen i bëthabit U qudit me këtë njeri Si ka mundësime pas këtë ilmë Dhe i thash A ka mundësime më të regur Ku e ki mor këtë këtë ilmë Tha i thash Neve shojmë shpesh duke ba haq Ata i bëni ebirabah Këtë këtë që ka të thash i kipreja tina Këtë të, të cilat unë të thash Bëma dhjathën këta u ka kibla Bënd të kibirë nuk pëjtë të përshmimin Këtë i kemi nga ata ibn i një ebirabah i cili kishtë ndykim të madhë të kënjerëzit të cilët jetonin rreth, rreth tina pre nxaljeve të sëtë ka ndodhë interesantë të ata i një ebirabah ata i një ebirabah ka jetu në, në meke ata i një ebirabah ka jetu në meke një dit për ditve e merë gomarën e tina ka thoni më mdhehebiju kene thëvë bu ata i një ebirabah këmëse të derahim petku, që si një ne ka pas veshë tanjetë ata ibn e, e birabah ka qen ka kushtuar 5 5 diram marë sot t'çujm pas pas zonor ekstremal pasuri shumë e vogël që përmend përmendet si ti si niveli ult i pasurisë të, të pekut të Tina e ka marr ata ibn e, e birabah gumar në Tina ka marr disa ushqim dhe nga Mekja është njës për në Damask Në shamin ku ka qenë Boshti i khila fejti të asaj kohë Shkon Dhe takot me hishamin I cili ishte Nga të fundit e Khulefave të muslimane Shkon dhe pin me i kënë Damask Ruge gjatë Me gomarën e tina vet Kur shkon atje Nuk e njoj njërës E shhoj një plakë I mu shumë Ka orë për e lartë Dhe E prezentojnë Kushjeti e kështë mëra I thojnë Thotu në emri në kam ata Ebni e Birabah Ata nuk kanë mundësi me besu sështë Ata Ebni e Birabah Gëse emri i ti kështë shkular Ather ju thonë Ata Ebni e Birabah Muftia i muslimanëve A i thotë qashtu thoin Shkohë Kër i kanë thonë, ata e më një bravah, muftia, imam i muslimanve, ka thonë, qashtu poj njerëzë pra, prej modestisë, se unë nuk jam, nuk jam, qashtu. Dhe i kanë thonë, ku i e du dash me shku, ka thonë të Hishami. Të Hishami, khalifja i muslimanve. Ka hinte khalifja, dhe kure ka pahë khalifja, Hishami, pasurie madhe, ka lamësës ke kërku, në të kishë mi arë, të kishë mi morë, në të kishë mi vruën. Ka thonë, një, unë e Ka dhan çka ke nevoj, ka dhan kumar, mi kri disa prej nevojave dhe me t i dhan disa prej prej këshillave. Ka dhan cila është këshilla? Ka thanë ja emir al-mu'minin, اهل الحرمين اهل الله وجيران رسوله صلى الله عليه وسلم تقسم عليهم ارزاقهم واقطياتهم. Ka thanë o oh pris i besimtarve, ka thanë اهل الحرمين. Ku ydeis për njerëzit që jetojnë në Haramain, në Mekk Dhe Medine Njërës të Allahut dhe fëqin të pengamberit të ti Alehi Saratu Sera Ndajau u rrëskun dhe jepjau furnizimet Ka thonë naam, ka thonë minjë her Dhe i ka thonë ati shkrusit, shkrui për një vit Furnizimet dhe pagat e njërësve të haremit meke dhe, dhe Medine Ka thonë helmin hajëtin Ja eba Muhammedin Ka thonë akido një kërkis tjetër o eba Muhammed ka thon po o prisi besimtarve اهل الحجاز واهل نجد اصل العرب وقاده الاسلامي ترد فيهم فضول صدقاتي ka thon po njerëz te hijazit njerëz te nejdit se sot jan baza e arabes se te kan ndihmu islamin fillimisht ka thon me avakthi atyre te tatime te cilat u takojn paga furnizimet te cilat u takojn menjëherë ka thon shkruosit shkruaja kret kërkesa çka vi kërkon Ataja, ka dhënë a këndë një kërkes tjetër? Ka dhënë po, ka dhënë ehlut thugurë Shiko, djetarë si si frimojnë Djetarë të muslimanëve Kër e shëllojnë njëriun autoritativë Nuk kërkujmë për veti, por kërkujmë për, për të tjere Ka dhënë a këndë një kërkes tjetër? O, eba Muhammed, ka dhënë po Ka dhënë ehlut thugurë Je kifune fi ujuhi adu wikum Ve je këtulune me ramel muslimin e bisharrim tugiri alehim arzaqa arzaqan tudrha alehim ka tha me ke kete se te ka pom po ka tha njerëz te cilët rrinë ne hendëçe ne kufit e muslimanëve te cilët luftojnë dhe kujdesën për muslimanat që mos ti godat ndonjë sherr ndajau rriskin ndajau pagut dhe shloja utën me çlume pra mos u jap pak atyre i japi shumë atë që luftojnë rrugt e Allahut te barekeu ta le ka dhan Fë inhele ku da ati thugur nga së nësa ata kanë nevojë Dhe nuk gjenë furnizim, atër shkatromi të gjithë Atër shkatromi të gjithë, ka thënë, minjarë, shkruja furnizimet atërë Ka thënë, ëba Muhammed, a kejnë dhe një kërkej sjetër? Ka thënë, po, ehlu, dhimmiti, ehlu dhimmietikum Apo ehle dhimmetikum La ju kellefune ma la ju t'i kul Ka thënë, po, kërishter dhe johudit të sve të jetojnë me tatim në shtetin tonë, mos të ngërkohën punë që s'ka në mundësi me i kryje, pra mos të ngërkohën bitakatën e tëre, fe innëma të gjybune humin hum maunetun lekum ale adu vikum, nga se krejta të qka e mirë një prej tëre, ju e fut një në arken e, e mushtimanëve kunder armitjëve tjuaj, pasaj ka thonë, shkruja atë qka e kërkonë, pasaj ka thonë, o e babu hambe, Ata i më një bërabah Po i flet khalife i muslimanë Ka thënë akej kërkej së tjetër Ka thënë po Shikoni kjo Ka thënë itët i lëhe Fi nefsikeja emir al mu'minin Ka thënë këi friqë Allahum Vedvejtën tane O pris i besimtarve Wajlem enneke këllik të wahdak Ka thënë dhije se ti e krijuar vetëm O ti se kriju khalife E krijuë foshnje Dhe të ka bërë dhahu gjellu ala khalife Këta më saharë وتموت وحدك وتدفنس دفن وتحشر وحدك وتنجالش دفن وتحاسب وحدك ده دوت ميرش لغاري دف ولا والله ما معك ممن ترى احد كتقيت تشابيش رثيه اديت سيشه فقول ديش فالالله كتقيت تشابصيل رثيه اديت نوكيشه فكبه هشام ينكت في الارض وهو يبكي U shtrihi shami khalifje muslimanve në tokë Në dy gjoj duke qaj Fe ka me ataun Fe kumtu me ah Dhe ungrit ataja dhe ungrit me ta Dhe kur dul të dera Pra dul ataja për medal Prej palatit të mbretrisë Muslimanve dhe i shkoj një njeri Pas dhe i tha E miri muslimanve Prisi besimtarve E pa që ti kur gjo së kërkove Prej vetës Pra nuk kërkove ti Pasuri për vetën, Apo ndë një nevoj për, për vetën të anë. O këtë ishën për nevojët e muslimanve. Mere këtë Qese me pasuri dhurat për Për besimtarve. Për prisit e besimtarve. Tha ataja Wama eselukum alejhimin Ejirin, in Ejiria Illa ala Rabbil Alemin Ja ka lezua Ajetin Allahu të bare keo të ala E cila ka qenë për gjitë Krit për nga mërë Karqi popullit të, të tëre. Ka thonë, unë nuk kërkoj prejuve shpërblim Shpërblimi e mështë vetëm të Allahu të bare kjo e tala Por kjo që ka martë e ti Me të këshilue Dhe me këry nevojat muslimanve Dhe me jau këthyje haqët muslimanve Dhe gjdo kujti si li ka një të drejtë mi adhan Ka thonë, nuk e ka mba unë e këta Por me mor shpërblimi Shpërblimi mu ma jep Zoti i botrave Ka thonë, pasha Allahun Unë as një sen nuk e marë prejuve Te elesa nuk ka pranuar me pi ujë nga pallati i i besimtarëve. E i, i prisita të, të besimtaru. Ky ka thënë, apo i mnie birabah, i cili e ka mbush tokën elm, e ka mbush tokën ibadet, e ka mbush tokën për cilë dhe komunikim të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i njohur për ein, i njohur për Zot pavarësisht se nuk ishte i, i pashëm, nuk ishte i bukur Ishte robë, nuk ishte fis Allahu të barek jo e talë Në përmet ilmi të së një dha Allahu gjelluala ke bani Prijes të, të besimtarve Ata e një ebirabah Ka jetu dikun talët e tët vite Talët e tët vite Nisa djetorë kanë dhonë një qinë Ka ndruj jetë në vitin 114 apo 115 Të hijrit Ka bo haqë në bishtalët her Ka bo haqë në bishtalët her Dhe para se me ndruje kërkon të prej Allahu gile, gilel, u rizalokun e tina dhe që Allahu të bare kjo e tela mës tjet i hidruar me tina kjo është shkurtimisht njërja e ata i bën ebirabahit se i përket nësimeve që i kanë zirë djetarët nga historie e ata i bën ebirabahit jam të qumëta nësime i par dhe se ne kanë zirë djetarët nga kjo dhe kjo është pesa ndoshta më, më e, e nevëshme për neve që dimë që ka me nëzirë nga nga kjo ngjarje. Ngase ngjarja në vetvete nuk është sinim. Ngjarja në vetvete nuk është sinim, por ose se nxjerrët ibretin. Andaj Allahu Tebaraka ve Teala i ka quajtur, i, i ka quajtur ngjarjet kur'anore qasas. Qasas çka do të tasas. Tasas, më thon? Ngjarje e prerr për ibret diqynë. Por e shkoqit në ngjarje për miqon dikujt merrë mësim. Andaj Allahu Xhyelalualla kur i vjen ngjarjet kur'an çka thot? Ndoshta ju merrni, merrni mësim. Andaj mundohemi të nxjerrim disa prej mësimeve dhe dobive të se në kanë djegëtar. E para ndërua vezat. Shiko, ata e bnie bi robah pa fis. Rob i zi i paralizoi në ndor. Ë çalmonte apo çalonte? Po, hatë duke shkepuar. Me hun të shtypur, pa flok posa disa çime. I mbledhur vetë drejtën e tij, jo i drejt, jo i pasho. Me gjithë këta 5 kujti ishte 5 dirhem Shikur sot mi thonë dikujna 5 5 dhe na 5 dirhem Me gjithë këta arthojn, Imamul muslimin Shei khul islam Muftil haram Kito ka e muslimanëve ka njohë Qëka në gjithë nga kjo? Se pozita të Allahu Merën me qka? Me famë Fare fisnore Me fis të madh Me bukuri Me pasuri Jo Po merën me qka me ilm dhe ibadete. Andaj, Andaj të arkojnë portiona të mirabahin si e përshkruajnë ilmun wa amal, dije dhe veprat. Dije dhe veprat. Andaj ta nxjetmi këtë mësim se të Allahu që të gjitha nuk kemi mundësi na mëshku me, me me pasuri. Nuk kemi mundësi me mëshku me megjithëse Zot janë ansorë, po duhet mëshku me, me diçka shka, që sh sh është thelësore, çka është thelësore thepsholosh me dash Allahu te barekehu te ala. Andaj dy bite Sulejmanit, Ibn Abdul Malik dy bite e halifës që ka i thënë babës vetë khalife ka thënë si ka mundësina më me vetë njëri cili është i thjeshtë për haqin që ju tha o bitemi kjo është ata i më njëbirabah shiko ilmi ku e ka pruhe na i shkojnë ati, a i nuk në vend në neve andaj, mësimi i parë që në nëzjerim nga këngjarje madhe e ata i më njëbirabah është që neve të dim se pozitët Allahu nuk merëm me as një send pos me ilm Dhe vejpër Ke vejpër, ke adhurime, ke pun të mira Ngritë Allah u te bare kjo e tëla Dhe për këtë dëshmon Për këtë dëshmon Historia Mësimi i dytë Në ruha dhe zër Që ka mund të anëziri Nga e, ata Nga historia e ata Ibn Ebir Abahit është se Ata ibn Ebir Abahit Të ndë ruha dhe zër Dëshmoj për një citsi Dhe si ne kishin kit djetarë Në të të shofmi Edhe tek imamat tjerë Dë shummi dhe tek im Imam Malik Imam Ahmed Se do t'i flasë me lejnë Allahu të bareke U e talë dhe imamat të tjerë Dhe shohëm e se të gjithë Kanë dëshmu për një silësi Dhe këta e shohëm të kush Kur shkoj Suleiman ibn Abbul Melik Me kërku ata ibn Jebir Abah Dhe jo e këndër ta Pra ata ja nuk e kërkon të khalifë Ata ja nuk e kërkon të dikan Ata e kërkon një ata Dhe kjo i kanë do të dhe imam Malik Kër i thanë se Apo vjen me nëmsu ilmin Dhe ku që ka thënë Rashidi, arë Rashidi, ka thënë jo, o oh, prisim e simtarëve, ilmi dhëtë mi ardhë, jo mi shkohet. Andaj prej më cime që ka i nxenimi në këtë kontekst, ojtë se, ilmi të i shkohet, e ilmi nuk dhjene. Andaj, lastit, lastrit, e, ato qëroditit e njëzët se të i shohëmi sot, kuaj don ku me, me, me e kushëzue djetarin, me e kushëzue hoxën, me e kushëzue autoritetin, Ne në veç shojmë historitë e muslimanëve se e kundërta kanë ndodhur. E kundërta kanë ndodhur. Cila është i kanë shkuar ilmit. Madje dashumë të disapëritëtarëve, se ata shumë kanë refuzuar madje janë mbyshqitë të tyre dhe me me pra me kërkesa, me lutje të shumta janë nxjerrë nga shtëpia që t'ju japat nga ilmi apo t'ju merrin nga ilmi i të tyre. Andaj msimin se anxherim të nderoj alvezat nga kjo cila është. Osh që nëse dojmë ilm, nëse dojmë ngritje te Allahu nëse doim ibadet duhet më ushqojmë njerëzit e zotnuin këta duhet neve me i ndjek modele duhet neve irneket me me i kërkoj irneki nuk na kërkon neve irneki nuk na kërkon neve po neve duhet ta kërkojmë irnekun dhe modelen dhe këta e shohum shumë qart ku sulejmani ibn Abdul Malik xhalife i muslimanëve thenat ko xhalife i muslimanëve ka qenë fuçi kan kanes njerëzit për të thiu shtar me shpatat gatshëm ndajik me veprua me gjithë këta ka skuadë është ul para ati, ai as nuk e shtun kan, vetëm i galan selam, dhe nuk ka as nuk e ka prinç rendin e vet eksomerat. A do gjesh mësimin e cila duhet ta kemi parasysh në kët në kët mesele. Mësimi tjetër se duhet ta kemi parasysh në kët mesele, cila është ata ibnie birabah, tenrua blazer. Me çkau shtua, ndaj për me ibn buhanife, që ka xheri mamda e biu, nesia a'la min nubala vullimi pes, se Ebu Anifja që ka dha Krejta me sejle Dëse unë i kisha konkludu me mengën time Pro me logikën time Normal dhe me studimin tem Ata i bën ebi rabah Me qka mu përgjithës të muhe Me hadith Andaj ngritja të musliman të par Ka qenë me hadith Të nuk vjendesh me logikën Pro kuptimi hadithin është logik Nëti me logikë e kupton Mirë po me hadith ngritës të Allahu të bare kjo e tala Andaj përëmësime që ka ndërë djetartë është se pozita e imamit që e përmendëm, irneku, modeli, me ka ndikush kudu e, usu e, me qka merët nësa është është përputje me adithin e pingamberit sallallahu a.s. Andaj përshemë t'i gjithë në dunja në gjatë historisë muslimanëve krejt njërës të sët kanë refuzu me u shkollu në medresën e adithit nuk kanë pozitë muslimanë abaj krejta urvatjet në sëtë banë me logikë me shkolla filozofike, me ideologji të të huazur nga nga devijime të ndryshme, këreta janë shtarr, jo pjellore. Ata shterrën shpejt, ndërsa hadithi pejgamberi tallehualejhi sallallahu aleyhi wasallam është ai i cili e ka ruajtur Allahu te bareke وتعالى. Principi i sadikanxhit diëtarut nga historia e ata Ibn Ebi Rabahit ishte thëllajo se ata Ibn Ebi Rabahi për çka nhije Nje për renditje. Thotë Imam Dejbiu, e, e kishte të ndar kohën në tri pjesë. Pjesa e parë, hizmet zones, do të thënë, ishte ismeqart tek ajo. Pjesa e dytë ishte ilm. Pjesa e tretë ishte ibadeti. Andaj duhet të kemi parasysh se njeriu nuk shpoton dhe nuk ka përfitim nga jeta e tij nëse ai nuk e rëndit. Prioritetin e jetës e ti Ne i shumë i sotë musliman Ral gjenë ndikush i cili ka rard I cili ka planifikim I cili thot që tu duhet me mri Dhe me që këtë ruk duhet me mrije Onda i gjenë njës jetoj në kaos Jetoj në anomali Jetoj në, në, në, në parregullësi Nëse e piti dikan Qka kitin plan të nditën A ketin mon, të përfitiruar fotografi Ku da me nisë E ka keme shku E ku keme përfunduhe E gjenë shumë i cënë njësë nuk kam plan Ataj një e bërabah, ishte modeli më praktik. Aqë ju përmbante orarit vetë që e kishte caktue sa që i zonja vetë. Pra, ajo e cila ishte e, e, u shërbente prej atajës, që ka aqë shumë u mahnit me këtë orar, me këtë sërizitet, tha unë i pëtë shohë se je serios, anda je i ligë për i të allahu të bare kjo e tala. A në bremësime dhe se duhet të nxërim, të ndurruat vezër, është që... <tus> Mos tjetojmë kas Mos tjetojmë Pra, ande edhe Ramazani Pas që qemi në Ramazan Argumenton më rren Allahu të barek i vëtale ka caktu si firin Me shenë caktume E ka caktu i fëtarin Me shenë caktume E ka lanë namazin Me shenë caktume Dhe ketë këta Allahu të barek i vëtale ka bërshka Që njëriju të këtë plan Njëriju të këtë orar Pa orar njëriju dështar Ande Allahu të barek i vëtale kër e ka përmen Namazin në Kur'an E ka th Namazi për besimtar është kitave mëkuqe, është një libër me vakte, është një libër me vakte. Andaj besimtari di takon ç't i rëndit çështjet e tija. Kur punon? Për këtë dunjë. Kur punon për ahiret? Kur punon për ta lexuar Kur'anin? Ku e ka orarin për ta mësuar një il? Ku e ka orarin për bëmbën një vizitë? Dhe këtë to nuk duhet mja lën fatit. Këtë nuk duhet mja lën, po pra ç'i të vin. Po duhet të më takotin tan me Më mundu, andaj ata i një ebirabah Ishte modeli mëj lartë Në qka? Në, në rënditjen E orarit E orarit të tina Gjithashtu kam përmendit djetarët Prej e, mësimin sët, Nga nësitë Nga istoria e ata Iben ebirabahit Ishte cila Mësimin dhe sidenë u apërmendi Muhammed ibn Suka Sine kështë në gjuh nga ata i një ebirabah Ku tha Se njëriut nuk i takon Me folj Post në atë e cila është në pespika E para E shumësimi ma Ata e bënjë ebirabah Qishtam se modeli Irneku ka përbërje Prej përbërjes kryesorës Qe ka përmendja Allah në Kur'an Të modeli cila ishte Që njëriu me ndjek librin Allahut Që njëriu me dit librin Allahut Dhe me ndjek ata në, në jetën e tina Shikua ataj bënjë ebirabah Ta të gjdo njëri cili fletë Ja shtë të këtyre 5 fushave Do t'i logaritet e tepër E këtë tepër do t'a jepë logarit Nëse nuk gjenë arshyjë të Allahu u gjelluar Kjo e tepër ta paguhet dhe ndëshkohet me zja Cële ishim të 5 pika e para Libri Allah O njërijut nuk i takon me lëviz buzën e ti Osën libër të Allahu u gjelluar E dita mësimin e aditit për nga mbirit Alej Salat e sëlam e, e treta qëvar E treta ishte me urdhrund të mirë Dhe me ndalu nga ekeqja e 4 ta ishte me u mundu mi studiu dispozitet e këtëre të libri Allahot, e suneti pengamberit sallallahu aleyhi sallem dhe e 5 ta ishte nevojat e patjetërësushme të kësaj bote si kur që thanë djetarot kur shkon me ble, apo ke nevojt i shka me shitë, e kështë që më radhë gjeratësat janë do mëzdojsh me pytësh prej dikujna jashtë të kësajna logaritet e te e por të thojnë djetar fudullu fudullu el kelem prej nësimeve të sëtësat i kan Dhe i thaturat nga historia e ata Ibn e Virabahit kan than se hoxha imami muftia duhet jeton për nevoja të njerëzve. Dhe kanon dietare, kërkimi i nevojave të të tjerëve nuk llogaritet kërkim dhe nuk llogaritet servilosi. Nëse ata Ibn e Virabahi çka bënë? E mor go marrnetin nga Mekja, shkoi në Damask. Të hishami dhe i tha, kam këto këto kërkesa, dhe risa i re, realizoj. Dhe në fundë që ka i tha, shërëtori, tha ti kur gjozë more, ti përvejti kur gjozë lipe, mere këtë tësarë, mere këtë qese me pare, dhe shërbeju shurbe, për, përvejti. Që ka tha ata e mirabah, e unë s'ku ma për s'përblim. Ata e dhe në djetarët, mësim, se hoxha, djetari, nuk vjendesh me djetarët, praktikën e sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ne sa i kërkon për të tjerat dhe ai duhet kërkon për të tjerat ai duhet mendon për hallin e muslimanëve duhet mendon për furnizimet e muslimanëve a ka muslimani mikrin evojat e tij ndërsa për veti për veti ka trajtim për veti ka trajtim tjetër dhe premtimi do të sa ti ka nxjerr dietar ka shumë sinjive të nderuar veza që mua neverë më i nxjerr nga historia e ata i buneve rabahet po për shkak se disa prej mësimeve janë të ngjashme e do të dişhtim por në biografitë të tjera mësimi i fundit ishte kenaria. Kenaria ata i mëve raba. Shikoj i shikojmë njerëzin neve sot. Po apo pa, njerëmi me autoritet, me pozitë, por ulë për atë. Zbehen për atë. Ndroj tonin për atë. Ndryshojnë muahbetin për atë. Qoftë në pozitë shumë e vogël, Çoftë janë një pozitë e cila nuk u arrit të diçka shumë e madhe, po pak më larë se si sa, sa njerzit i shohin njerzit, madje edhe njerëz autoritativ, madje, madje fatkesish doni ard mundet mendove edhe prej mualimit, moderrisit, hoxës e çdo marradh me e pa po njeriu të porulur dhe me e shkelën vetvetën e vet, autoritetin e vet për kan duke u porul dikujt apo duke i vënë në shërbim dikujt apo prej njerëzve zot s'kan pozita Allahu te bareke o teala. Ata janë bira bah Ishte modeli mëj qartë Se para njërzve të kësaj bote Madhja qovësin e mira hak të besimdarve Nuk le johë njëriju me u përullë para për tëre Ataj më një rabah ishte model Sulejman ibn Abdul Melik Erë të ataja Dhe nuk shkoj ataja të aje Andaj besimdari duhet të arruan krenarin e ti Duhet të arruan dherin e ti Duhet të arruan që shlojnë arabët ujin Eftirës e ti E cila është kjo Të jeton krenar Andaj Allahu te bare kjo e tala tha në Kur'an Antumul a'lawn in kuntum mu'minin. Do njerëj i njerëz lart, besimtarësh njerë i lart, nuk e kanë xhamm vetën e tyre. Andaj ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yanbaghili mu'minin an yuzilla nefsuhu. Nuk i takon besimtarit me ulvet vetën. Nuk i takon besimtarit mu koni por ul para dikuj tjetër. Po nuk vjen ndesh me me modesti. Besimtar du mohan modeste, du mohan ishalshim i bon tërbije, për kjo nuk do më thonë mu bo sërvil paradikujna nuk do më thonë mu përull vetën paradikujna me shkejl vetën paradikujna dhe modelin më i mirë është ataja i bën i birabah, me gjith autoritetin e madhë a i nuk e përdosi a në i thonë të ja e mirë alë më minin nuk ja, nuk ja cënoj titullin mirë për nuk e la vetën që mu shkejl në bita ma dje ataja kërkonin atajen dhe ataja nuk i kërkon, nuk i kërkon të njërzit autoritetit Kjo e kështu me ratë prej hajjit të matë të tina, i badetit të matë të tina, imam dhe ebi joj ka përmenjë se ka ditë dit shumë Quran, ka ditë shumë hadithe, ka qenjë njerë prej transmituusve të imam Bukhariut, nga e lusë me Allahun të bare kjo e tera, nga këto minutat të shkurt, ratë dhe pikat të shkurt dhe sëtët, i përmendëm nga kjo histori dhe personitet imam, i muslimanve, ata ibon ebirabah, sheikhull islam, imamul muslimin, imami, I muslimanëve e hoqa islamit E lusfi Allah unë të bare kjo e talë në këtë dit të begat shme Që zotë i unë të bare kjo e talë Në mundëson me endje kët madhë, kët tjera, me, këtë rrek të madhe i rrne këtë të tjera Dhe muslimanëve e lusfi Allah unë të bare kjo e talë Që zotë i unë gjele gjelelu Në mundëson në këtë dit që Allah unë të najep të katë mishujun ibadet na jolem ne Kur'an vepra tamir alush Allahu te bareke ve taala se zoti unje ne jlalul na munson ce ti kthejme xhamiave tona ashtu si i kaie besimtarve lushme Allahu te bareke ve taala se zoti unje ne jlalul na munson me mrisim ramazan dhe duke ceni me shendet dhe me iman e qulu qawli hadha wastaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu inne huvel gafururrahim walhamdulillahirabbil alamin